دید ختم شو مومنانو تا تمہیدو لکشید خدای در سرا دے او پشر تدی چی دان بساتے دان فادنا مال لپارا جنگ نکل او دموز پابند دے اس رنبای قائدان ایمانو علاو کلچ مقامو شید کافراتا پگنکے زخفن گنکے میدان کے پگنکے مقامو شید ایمانو کله چې خاموشي کافر ته په کنه کې نوموږ ورځې دې ته شا شا کومه آاسو چوغردې د کافر ته په دغه سات یومانه سات دنه چې سارنه تر ماجی ګره یومای دین سات آاسو چوغردې د کافر ته شا سورته آراف کې ما ستته یامانه کړوا آاسو چوغزې نراوغ زدو فقط با غوم اي وليهن يوم اذن ذبره فقط با بغضب من الله نراوغ زدو د پوسید خوای عذاب اي جانم اوسبط زاي الا متحرفا نقتالين مگر کشا شا کای کافرتا چې چل کوي دي جان یا رزق دلتا نجائز دي د جنگ کرتاونه دي يوم د جنگ کرتب داري چه صفونا او دریگی ذکر دوتوی جنگ پو خواه چه صفونا او دریگی با در سڑی با دخپل نو میدان کبار سه ناغراده هونده او دریگی اشترگی کبھئی کافر تا قتل ناغراده بولارو نو کافر علی با علی ویرہ او دریگی بکرنه دیگی ورشی برکسی دیگی ادرگی دیگی با ناغراده بولارو نو چه کافر برانی دیشو نو دبتورت ناکنون تس یو بیوو بل بیوو و تی دوانا بیوال نو بیوو قلصفت را تا دیتا اوی تحرف حرف نا دیتا اینه طرف تولار دیتا او فاتن بلداره چسفون بودری دا نو یو تن چاگه دا پون بکلکو من بخار تا نو پا من براد پسرکو با یو کافرون نو بایق قمد را تا کار او فرق دا جنگوائی می قررن و فرن مقبل المدبرن معن ای جنود ساقن حتفه من علی هم اذن والله که راضی ده تا کرو فرض که تعالی ها که په دې ته کې خیر دي ی هغه په جنگ کې او فر کې متحرفي میدان تروزی زنه غرضه کې او چې کافر رانی دي شنو ضرر ده کا پري او با اضافتين متضره منډه کې صف کې کافر مرګي به را تفقي دیوکه کشا کای نو اخر ده و مې ولېم آزو چوغزې کافر تا په داساحت کښا مگر چې چلته انګې د جنگ لقطار جنگ یا ساتن کې په تر تر پرې ډلې نو خیر ده او چا چې بیزې نشا او ګردولا راوګې ده په سخت خوای عذابې د جهنم کتان سبب د پار د توحید دې اصل توحید دے اور چھو سرے دے توحید پا میدان کے دے مشیقین امت کے غلق پاسید اگرسو حکم دے قتال کے کلی شاہ و گرزولا انہا آخو جہنمی دے ام اگرمانا لے رے اور جمعات کے اگرمانے کے توحید مسئلہ نبیانے دے دے سو حکم دے اصل مسئلے نا چھو کم ممداد تی لا واحد اگر تجھو نو جہنمی اور جب ملک کی شرط ہے اور تو بیان میں کہ شیخ قریظہ اپنا پوٹا بیچیں گے چاہے تغزب کو دایمان دے اور جب پانچ سو کم دے خدا وہ جہنمی ہے ا دی وہ گزارہ وقت ہے ا دی وہ خپکی یعنی چپشا اندرزو کم دے اور ا رہا قاعدہ تکتبنا دارون بای کا فلم تترو نوذری تا کافر لیکن الله وجن سمانا غلبا چه برادر کرا اقدرس او د یاد الله حضور باندې غالب و ومانه متا اذر میت د لاس د لاس نه لیشګو وشته د لاس نه وشتل او سترګو تر رسول د انتها نه نه کوي د انتها لاس نه وشتل ستا اختیار وو لکه کافر سترګو ته د شګي رسول ستا اختیار هديت نبی دی شریف تصرف کوي هديس ګرادی چې کلا فوجو نه ځاغ نبی عليه السلام یوم دے شکیرا تے شانتی دیو اللہ یہ شیطان کافر ستل کو تلڑے نہ وے پسトル گوشوں مسلمان تے راکھے پڑے اتے واسر دے مکھرے دا رنگے رہے کو ستل گوشو مسلماناں تے توری راکھ لاسے اللہ وے ج متصرف وے پیغمبر گرے مصطفی علیہ ثابت کی ندی نشین پہ تصور پر میں اس کی نے توحید نہ ومار میته انویشتی کافر پرڅرګ کې کله چې د ویشتی لیکن الله ویشتی پرڅرګ کې اوزمائش کوي دا الله د مومنانو خدای خدغه سي شګي به ولځي کړهه اره نکري به لیکن په دې جنگ کې ازماښته ازماښ خو خو چې خوای تاسو له دنیا اوختهستی الله اوریدونکو په دې دانګي زالکم لکسنگ بلر کی تکلک چوئی جاناک اکلکیئی او اللہ کمزورکون کے دے چلک آفرانو انتا ستفتیو خطاب دے کافر اتا دا پارز تزلیل دو غاری فتا اتا نرازن فتا تا سو فتا قوختا انتا ستفتیو دو غاری کافر اتا ادلیل فتا اوکا چروا پاس چوئی نقرد اتا دنالا آئندہ کر اوږي سي بیا جنتا نحوت د بیا واضا قرشم افاجب دنکیتہ اوستا دلا ساس مطلب داله ولاو کثرت اگر چې دلا ډیرې ډیر دلا فایده نور کوي لږ دلا د دې مان وله الله نور کوي په باز دانه مصیبت تختوي یو وخت جماعت قانون مونږه جاری کوو غرات کوو نو مزدګری دوندور کی حالان کیا گئی دا اللہ تا دیکھ انہلی دارو سوس را دی گئی چیخ رائے چاند کئی چاند تفیل تا بے چاند اوڑو خریش ہے چیوڑو دی بھی چاند کنین تبای سوڑ رہی دائن کئی سبزی دی نیل سفا کری مزاگا سیتو خریش ہے سبا الگان مسلمو نو ایک امیدی الگان سبا چل موسلمو ڈا غس افرا وی کبی جی ڈا لیں گے سبا عام ٹول دا غس افرا وی کبی جی الگا پخوراک کی تنیس کے چاند کے سکاکی کے چاند او جماعت کے چاند نکے اور دیو جنات اللہ وی گڑ وڈ کارنے چلی جی گن گوزر اخواہ درس کے سرش پک شده دو سا او کسان کار کڑه زکا آقا چاند زما ورد تاوجوه اوز بکی بعضی ڈڈاو لگی بعضی کیو دی آباده اشتور تاگوری ناغا سی گندلاشی آقا هم گند شید که ورد زرا ناسی پسا که آقا این گند شی آقا اصار دا قرآن تکنیشید آقا لد کسان که صاف او ناغی کار کون اوز گانشو که ما ته چایه ورې یلو کو خوشاله مه حلې ما ز کم وخت نه غن شو نو کار به پات او جې څور زمایا 43 بارس کال د ذری سو نو ما مخ زپټه ترې کول وامي او جکه راګه نوتې دي زه ورو نه ووتې دي نو زنه شم ټینګ غړې ترې نه شم ور کړې اوس په بلا پراطاره آر ګن پکې باز خلقوئی یارک مو بائی کار دکو انو کار نکی و خواد طالبان تنظیمو دینا تقریبا دیرش کال مختی لکسان لک ماو کوله اما کولا اماو اپویو اغیب اپا دیملکی خستا کار کن شکرا درن بوجای عالی مولیان نمولیان او نکارو که آنک بلکنگی لاوی دیرلوی عالم دی تک دی که نظر دی دا حلم نکار نکو دعوی خم مقارر دی نظر مقارر دی نظر مقارر دی نظر مقارر دی نکار کن زوام تا خود غرض کار بیلده مقارر بیلده مدرس بیلده کار نکی شر مولیان دی دا ایکی کینو دا را ایکی شیپ روته نوحاب اسطان شیرہ پینیدی از دو چلین کی نران ماندی کی پرزیدان دی د ار څه دبن دی زتا نه ستو ډېر ډېر خزي وای کار کول بل خانګ دی دانه چې لوشن زار کار سره نظر دا لکه ګند چاڼ کوي مې نه لر دوی وینه کی سره نرم ځقره نو لري زموږه کارټون बर्बाद کړ یا مان نه نا ناکا کومه ګډه نه ګیرن ګړو وزو کړه دا نه لا اقرال جماعت فلانه له شه ووای لوي سره دې ځیندار کو نه دا له لوي سره دې تقریبی وکړای کار نه کوي خبر نه کوي قران وای ولو کا سره قالا سردم مومنانو ده ماهیت قاصد ته وی شوفیا کرام ازې ماهیت تقرای غافل شرم دا پهحال کوله محل مومنین ماهیت قاصد یو قاعدہ ذکر شوا یو قاعدہ سا شاکیه بانا لکو بائی جہاد که کالا جنگ شورو گر نرسو که کافر دا قاعدہ مانا کتاب که ارسول قاعده اگری کلی دی خلطا ودا روکا یو قاعدہ دا دا چکم را کتا صخبہ که خدا نرسو که گی بانا خوسم چکم تروس دن نو هغه ملک کې اثر نه پیږي. د زایری فوج ډل کې لړکی خپل اثر خپل شین نه وسوکی. دا دا هیڅ پني کفر دی. چې عمر ته دن شوه خپل اثر به نه نی. داږي کافیرونه امی کوم نه. چې عمر ته دن شي خپل اثر به نه دا قانون د قران او هغه سید کفار تیروستو راځي. دابنن درسی او سباب اتختی اوچه درس شروع کیا کلابی بی سیب مونگ دیرلوی درس شروع اتده ده او مونگ خلق دیرلازی مونگ داتو مونگ آغا تو اوچه بلرازی گورم خیر ده یر آقا زائی که خلق خنو مونگ اتختی زائی مپری فواد در شغالا یو زائی که جسره کین و غم برستو شوش خود نیت صحیح می نی کنید درست را زدو کنید چه تا پوز کنید اگه اتفت دره او شغال شا تا دره پارو کنید برسو کنید خود وقتا نید صحیح کار ما کرد کنید که یو تن کلک کردو نو اگه وزان سر بلتن پیدا کردو نو تا سو باز سر رو شوی وی او کنید کار تره لید نو اتشوی وی نو چې بیا نه شي له شپه شي وي په دغه وخت نه کار سم نه کوي کنه بس په دې خوشاله یې راځم ادرس کې ډېر خلک دي او پښون باندې راځي شونکن شونکان دې شوکاني او شوکه به یې په شاته تښتې ما درس کوي یا بزان وژنم یا په مسله کې خورم شونکن نه شورتنږي اوس دې ما قاعده ایمان و آلو، اومان این حکم دا اللہ و در رسول اگر کم حکم دید دا جماعو رای، و لا تتولوانو اماعو رای، جدی حکمنا اتاسو ایمان انکی خلای دا تاوی من انکی واو رای، اومان این حکم دا اللہ باترد دنگو رو پنیزی دا اللہ اگر کانا گونجان دیجی نپویگی خلای کتاب ارتبیان دیجی نپویگی نو دارنگی تاسو دا کا کانون راندو گوندنشن تاسو الله قانون ہو رئی یقناً باتر دا دنگرو اللہ دا کا کانون گنجان آری چن پوئی گی ولو علم اللہ فی ام خیرن دازای بیزایی اسی جنجان کرده قیاس استثنائی دے پلانے دے دے دے دے مانای تو اس نظر آف کرده دارنگی نورو اول زمانان کون لندہ کپېلم دغړای کې د دې ایمان وے ولو علم الله فیم خیرن کپېلم دغړای د دې ایمان وے لاسم نو منلیغو په دې باندې قران په دغړای ایمان نشته نو دې وې نه زکا تقدیر وای دیتا اندازه خدایتا دا پتا وا چه زید عمر پیدا کوم ادوار رو با اختیار و لکوم قرآن برده نو زید با پخپر اختیار قرآن پیدی او عمر با کوشی جوی که قرآن بزده کی نو لکا انجریر تا پتای چه دا داگا چه دا پده داگا چه بنگلب جوڑی گی دیر رای که با باور کی زیره پاکانی زیره کی وزارام کم رایی داری یک قرآن تا قطرہ چه زبا مخلوق پیدا کون اختیار باور کون او دیر پاکتر اختیار پیدا کار کئی نو قرآن دا غامل زیر اندازہ کڑی راییی تاوی تقدیر معنی دا آیت دارا که دو دا قرآن پایلم کی دعوی چه دی کی مانشتے نو قرآن بیپی مند دے او اسمان مند دا قرآن او دو دیم او دل و له اسمان اکواوی دی قران و اور دی ته الله قران نو کړي ا دې دی راز کونکی اوس آیات صاف شه مطلب دا دی دو خدای علم کی دی جزاب کافری نو دې نه دای باندې دیب الله قران نو او تزار دی وقیم دی قران تا نو اوری چنه د یو مراد ما منر واغستا ا دېم اسمانه مراد اوریدن وراګه جی یال د مفسرین په ځای چلا دا که څه سنځي دا د دا اصله معنا صافه شو دا, دا صاف پته الله تا چې دې کیمان شته نو منو له په دې قران لکه مکه تی شو ولقد زرانا لجنم کثیره منل جنم جهنم لا چې کوم مخ روپ پیدا شي دې دا وېږي کله تیمور کیم راځي وقالو لو كننا نسمو او نا کین ا چر وکي دي هاي کوم قران منلوه اذان نن په پوکه ما كنا في اصحاب السعيد نو مون په جنم چاره جنات ته شي ان منن دا چانکه چاغه الله جهنم ته وي معنا دا د دیم دا اللہ منی. تا اللہ دا دخلائے دا دخلائے حکم د الله خطاب مانی اطاعت الله د رسول کوي نو اوس وي سزا اطاعت کو د لغای دا دغای حکم ده نو اطاعت الله د رسول د میراث او کوي چې چاره تر وانی او چې جنات ته بيمنه ته جن کوي د پال دا دولت د دا, دا فال نو زکاء کا اطاعت اللہ دی کتاب نه کوي زان داڑم دي ولو علمن اللہ فیم خیرن کپتا یلا طاعت دی کیمان شته نو من له قرآن لیکن قرآن په انمانه زکاء کیمان لیکن قرآن انمانه زکر انمانه کیمان پکینشته دی لا ما نه سبب د غیر نه اګه کلی ووري د قران اووري ا دې راسونکو لومباي قاعده وار ايمانوالو جنگي کلیه زما قاعده وار ایمانوالو ایمان د الله حکم او پیغمبر حکم هر وخت منی دا نه جمع را ده اته په وراله بیا خو دې کو بلکوي وایمان نر کینو او درمه قاعده ایمانوالو ومندې حکم د الله د پیغمبر قلعه چراغواری تاثر لرا اغی حکم تا چه پایی که استاثر و ایجوان یحیی کم پایی که استاثر و حیات تا استاثر و حیات پر دیکھرے چه پیغمبر کمشی تراغواری نو آغی کی حیات تا پیغمبر دی جهاد تراغواری نو پیغمبر دی رد شرط رد رسم تراغواری نو اغرت کا دعا را بلل را گختل چه کلع د دعاء د دعا مې یو د عبادت ته چې غایبانه حاجات کې راغوري او یو د امر ده چې امر درته کوي راشي او منئ اپوږه الله راضي په سری سره کې اذر کې یحلو مطلب دا دی کته د الله حکم نه منئ نو استاد زره کې نو بیا ورځ د دین نه که تا د که امیر اطاعتو نکو تا پجیاد که انفال اصرا کن غنیمک غرور دیو کن نقرائب استا پزرکی حائل شی مطبع استا از ننبا دا گناہ چاپی رشی آتا من صلب شی اللہ اطاب پورتبک رشی اویرے گئی ترغیب رجیادتا اویرے گئی دا عذاب آغنا جنب رشی کی فائلینو تا یوازے فتنتا نعذاب زان بڑی کئی جا عذاب آغینا چنبر رسی آغی خلقو تا چی ظلمیو کتا سنیوا دے مانا سب جہاد ہو کتا سو جہاد پری نو کمہ سزا چی اللہ دہریان تا کفار تا اور کئی نو آغا سزایوا دے گئی تا بنیتا سلوہم در کئی اور ابن عربی پا دے تفسیر لکھلے عذابی جنہوں مفصیلوں مراد تینا بدعات تینا بیئات رد کړي که بیئات عمرت نکړه نو کوم خلک چې بیئات ارتکاب کوي هغه سزا به خوای تعالی ورکړي اگر چې تنه کوي رد نوم مراد دې چې فنل مناکیر د محسنوی رد کړي بیئات او شرکيات سره تم نکړه نو کوم جالا سزا مرتذین لول کوي الله تعالی سره اندر کی ازان بج که ده عذاب آغینا چه نبره چه گی تا تا تنیوه ده چه اگه ده بیده یو غم که جراده نو اگه جراد بنده که بنده نکران چه کمه جاری اگه را چه کمه نو اگه ناس تو نبونده حدیث کراوی چه قیمت کی ویر که اونکی غم کی ویر کده نو قیمت کی با اگه چگه ادا صحبتی چیگی بغویی چیٰ تولک قیمت والا بھتے تختیب چیلا سبالا را بغدر و آبائی بغدر و آبائی دنیا چیٰ تیر و آبائی پا غم که نو بغدر و آبائی پا غم کم تا غصه خریتی گئی دارنگی قیامیلوس کے بیعات تیم ناروالی نیابد اغین پاسی ذیع بیرت کے کستان تا رد بی یر آوئی دیگئی غم کی منگشا میدی گو شرح تارده بکتی خیغی زی دارنگی دیر روڑائی کے خلاف دو شرح دی دمڑی کورکے دریر از دیر روڑائی فرل حرام دی دیبر آجمعشی حالانکے صرف دمڑی وارثان تا جرد کجی روڑائی ورور کئی دیبر آجمعشی طول چم صحبت بجوری چاکر بلی کے چاہر طول نارواح حرام کھری حرام کھارا در دینا بان بچ پیدای تیجی دانوی کبائی تاری مردی نزی باکی باس رو حق تنیشتی رو بیلی کوری چیتی بیلی نو آگا نیشی خوڑی دا آگا کور کی چکتا من کسانی نو آگا خوڑیشی دانوی چیتا کوری بیلی نو آگا بمرایشی ڈوڑای بوشی زمونی کلی که سڑای مرو نیو بلتا نو مار تیمائی شریک روڑای بوشی دکار آگا زامون څنګه چې میته څنګه ورو ورو سراوان چې ما زه پخې نه ویلتا چې ویل مه نه پخې نه پخې دا اومه بنداره ده همور به وي کورونه کاک لیږي اپدار سي وټول راځي دا صحبته چې کې دې کې وڅ تبو دا چې ډوډا دا چې عذاب نه ځان وساتاي دا یو وعده کې بې دات تي واژغې وعده کړی وتقوا فتنه دیوازي کوم کو ته وندريسي دا بوازي جینباي الگ بناي کیږي خدای برابر دي وتقوا فتنه اوعد موږ دیوازي خلاف د شریعت خلاف د دا یې نور رمونه قاضي خلق د الله کتاب ارچا په خوړي وتقوا فتنه ځانباي کې دا عذاب هغه عذاب نه تینا وريسي کی هغه خلق ته چي کوي دا ګنہ یوادی تاسو باندې راشي اپوږه الله صحا ده بوله ده ک تاسو شامل شوي متاثر شدید القاب دته دا غواده کې د غم کې اياکه یاد کوي چې ویل کمزوري شي په دنیا کې مستغ عفیل کمزوري شي یاد کوي مؤمنانو چې تاسو ان نه تاسو نیکونا دیر کم اکم زونی ہوئی دنیا کے مطمئن شرل اردائید دینا چه دل کی خلق تاسو لرا این یتخطفکم الناس اردائید دینا چه دل بکی تاسو لرا خلق یرمگلک تسانی وقالو انتبه الهدا معتا نتخطف من ارضنا قصص کرا دینا اوسم وی وقالو انتبه الهدا معتا په منګ تاږي فد وسناتو اته جگ مې راځه نه من ارذنا نو وابل نشو خپل ملک ملک په وانو نشو لکسان او سن وای کزه حق بیانوم هيا سړی خو یوتانې ما ما سره خط نه من ارذنا وابل نشو د ملکنا یرے دے ائی تے خطف حکم خطف انور تو دانا ہن او خطف دلول تو وئی خود نہ نبن کل کی غائدر کے خریتا دور مدینہ کے ا مضبوطی کئی پکھلنداد ااکم غائدر لزائدر کے پاکستان تھے غائدر لزائدر کے دپور مگور سرا ایدکم ا مضبوطی کئی پکھلنداد مطلب دا تا سو سنت جاری کړي تاسو د یو مجلس نه لری شی چې باید د مجلس کې خلاف شریکار دې ځبه ما غم پریخد دې قاضي کې مې پریخد هم دا مجلس خراب دی نو ما دا مجلس پریخد دا قاضي مې پریخد نو قوا به زای در کې مضبوط دوم چی هر څقدر کړه د کوي دری قاعده مکتتب شه او سلورمه قاعده د اول سره چې اومو مینانو باطل او حق موږ جوړوي پلي ته پات موږ جوړوي پا کا راشه ده چې د نعمت نه امیر او پلي تا راشه ده چې تا بلولو کو نه بلول کې ایمان الو نقصان مو کوئی کهنت مو کوئی جالانه د پیغمبرنا نقصان نو کوئی پخلا ماننه ته کې دا کتاب درته داتا سره ماننه ته ادا ترکه کړي هي مننوالو ادا کار مو کوي نقصان نو کوئی د حکومت د الله د پیغمبر نقصان کوئی د خلوه تامو عطا تر وپېږي اپوشي چې تا کې کونډول او مینا د اولاد دا سره د عذاب قامت کې بډونباي دیوان د سړي فزې نيسي چې ظالم امون باندې حرام دی لې اولاد به نو دا لږ نال فرېمنه موکو دا سیمينه موکو چې په غلطه ریته راړې او خوځله به راړې او راځه به راړې ايقینن الله دقا اجر لوی دی پنځه مقایده وستا پنځه مقایده وستا اور دې دې چې موږه ما ده نعمت نه خو او دې دې چې خدای په زموږ انداد کوي نو مګ دې الله تعالی ربره فرقانن بره خدای بتا تعالی فترر کی یعنی حق او باطل بدل کی مفسرین دې تر کوي فرقان واضح کول الله نه او دې وي دي نو پاکه بل عزت دا نور ورځي نور د قلب په تا قاره هلربکی تاسو نه مصیبتونه ما معنا سورته نساء کې کړه هلربکی تکلیفونه اوخنه و کی څوک معنی د سیئات ګناونه کوي نو افر لكم بظایئش او کفران کون سیاد کون لر بکی مسیبتنا گوینو بم لرکی غم یا مسیبت تے اللہ دے مثال دے خئی چو سنگ با پرے را کی خدای با سنگ با پرے مثال بیدائی چو فریب کڑیو پتازرہ کافرانو لیس بیتوک او یک تلوک او یدو جو او فریب کئی از زاوو د فريبور کې الله الله ورد تدبیر کوم کوم نه ده د نبی رسول نیکو پینزم قصی دا حضرت پینزم نکره قصی نمښت د قانا تولیت اختیار د من خدا په لاس کې مدبر انسان چې کلا غلوش نو آغا دا قریش و خلق را جمع کر که گورا دازای کو دمونده نکو دا اسمائید علیه السلام او من قریش او آغا دا نسل نایی او بانو قضا دا امانی خلق دا نو دای سرنگ پدیدائی بانی متسرش شو دخانا کعبه کنجی اغسط دا اختیار دا حرم دا دایده نو آغا منظم که نو اوال بانو قضا آسر جنگ که نو آغا یو شرده بیاولا گئی نو ما که که یو کور جو تو یو کمره آغا یو تداو زمانگا در جرگی کمره آغا یلینم که خود دارون ندوا کور در جرگی دا دنبیر اسلام در پیدایشنا یو کامش بگی نمی شلی کالم خیدای کور جو سیو دارون ندوا ایک سال قبل در حضرت در پیدایشنا جو سیو کورش لس قومم لس تبره نو قصیلو لگی در هر تبرنه یو مشر واقع او هر مشر تا یو کارا والا زمون جنگی نستاس و کار با سفارتی زمون گاو دو دشمن تر منز خبر کول بستاس اختیاری صحیح بگی دار سفارت و دار بانوادی لیور کرو ها او پدر زمانه که حضرت پیداو نو دار بانوادی مشرو حضرت امر رضی اللہ تعالیم بلتن با خبری نکی من قادمی نسا تاثر بکوی دارنگی چه کل اثری جرمو کی آنو داغی جرمانا با تاثر لگوی داغی بنو سام تار که او دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنو قانتا او دا حضرت پا زمانا که ابو بکر داغی مشروع چه کل ماد لاغی چه ماد باو جرم با بنو سام لگو داغی مشروع ابو بکر دارنگی چه کلا زمون جنجی نتاس با جنڈا اخلی استاس جنڈی دلان دمونگو دی دای ده تاوی عنا وظیفه عنا عنا نده یعنی جنڈا با استاس دا دا خالید بن ولید خوم لیور کرده او خالید داگه مشروع دا سیدلس ہو ده اگر تقسیم کرده در خانه کعبه دا کوم ترمرن اور کړي او بنو شهدا پلاسکيو اغيله اور کول دا د زمزم تقسيم خو نظر کې پېکو دا باص پلاسکيو دا وځي تقسيم کړي چې کله به سامان دا جوړ اسو مزانات سره برا غونډې ده نو دای ځ خبرو تړه ده فیصله وکولہ نبی عليه صلوات والسلام چې کله داوته پېښ کړو بانده شوان. شو دنبی او اپنے دعوت بندی سمجھے تیر اشوا بائیکاٹ اور شجاعت نے دین اسلام سارا کہ غم خا جی بنی ور سارا پاگے بائیکاٹ حضرت کمزور نشہ کم دباؤ نہ پیو شو پاگے کمزور نشہ انو آخری کرے سودا کھ ہترا جن نے پر دباؤ منیش نہ دولت منیش نہ پر مشرات منیش پیسے من کی او خامہ کاظم دین رو نرالیتی جرگاو کنید دا جرگا بغیر دبانو عبد المطلبنا دا نهو ار رل دا نبی علی اسلام قومی ذکرانو اختیدم دا اگه خلاف جرگاو کنید دا پیغمبرو دا قتلو جرگاو دا جرگا کنید نو شیطان پا صورت بودار آغی نو جید جرگیتا دن نو قریش و ارتاوی د바이 زمو خاص جرجرا ته مسافر سره ته مراده جرګیتا شیطان هته زګور دا د ګورو راکه د نجن راغلی نجن بارو مې تمنه بارو زله بارو ته نه او بلاکم غم کې تاس جرګه کوئی په دې غم کې راغلم چلته سړې په داشې وي دي او دین رو نهي نو زه غم راغلم چې اسنه زمام مختدې راشي او نو هغه یې رستي نو جړګه شو روشه دا درې خبرې د جړګه کې په دې هر جړګه کې د درې خبرو باس یو خبره دا چې دا تړو وای زم کرو بک الذین کفرو یا کی تدبیر کړو پتا در چاتره نو یو تدبیر جوړ دی اس بیتوک چې اوته ایتالرا یو زمارای دارا چې دې منی کیګین را سایه وو ګوره یو کوټه او یک بهوتو نه یا بدلږي مرشي یوته ووخې نو بولوی یاره خبره دی بالکل زموږ زمام راایه نو بولوی ته نو نو واره یو ده خبره ده ګوډا مې سپچېږي ودیا ننګ ممبر دی ته څه سوای پکه ګوډا سرو کوز وی جوړه چې وی تړي کوټ نا ارغیدا په خپل ذلت باندې ځان وځري خو اخلاص وکړي جنگ بجور شي نو په جګړي کې به تاسو شي نو ستاسو په خپل ذخګړم هغه بخلاصي ټولې آفرین ګوړه څوک یې اړه شیطان په صورت څه ډیږلې دې ما جړځه شورش دا یاب تولو کا دامنس کوي یو خرجو کا وروسته دا ټول ګیمینس کې راول دي زګ په دیمن باندې جر فیصلہ شو دا مدې وه خرجدان کوو نو زمو رضاداده چې شروع یې وغه شروع یې نو ټول یو بټا دی هغه خبره ده ډوډا ل چرغه ته ډوډا سو نو ډوډا په جڑاشه په دې وی مامن تبا کی خلقو بيدینه کی اپوچ بے تیار کینو پتاث و عملو کی استاد اتاث روانو ختم کی او خبر دی بودا اوکرا دا دولاری دا یک تلوک مینس کرو رہے بیائیوی وجنوی بے مرگی نپیلو نو دنو او ننو او بودا تا تغ بس دا سام خبر آدھا چرے وجنو خلاص دو شو تے نو ایرخ سنگ نو گڈا ورتے دوجلو دو تی کبا دای چې دا هر قوم نه یو ځوان به منتخب کی نه ځانان اذانه ځانان د توره واقعی نو د شپې بلارشي اذانه واره بوله توره اقلاص کی نو کوریش نو تانو سره جنگی کوي نو کوم سره اخر به وي کوم لا دا واندته دا نو ما وړه د توره سره په بلار اقلاص کی نو خال کو توه یا گډا ختمیز دی زکه چې بلنی ته وینا کوي د دې ته کوم چې وینا د طالبانو واره وي یو تراره بل او خلاص را نلایه یو اته دا شه بل تراره کې اوړ نو ګډا یو تن په بنام ټون نومه واره په بنام باندې بندوباس شو تاریخ مقرر شه الله نبی اسلام الله ته وي چې په حدیث کی راضی، ما عقلت و بغویه، اللہ همائی دینان دین الحق آئی شوئی، ماکی مور اپلار پی جندر دماغ، ترامی مور اپلار دی، نماغ مسلمانان پی جندر دیو، یعنی ما در آئیر قفر و احملیان، تاہی حدیث دا مانا رہا، یعنی دا وقتنا زماغ اپلار مور اپلار مسلمانان شیو، انہو نبیر اسلام با کل کل آتا غر مر آگئے، او اوخ کور ابو بکر ته نور سوق دي پهو خدامې دا نور مې دا ځاګه سره کوې دنده حضرت وې مات الله حکم وکړ چې وځه ها ماته اجازه ترا کوې چې وځم چې نن په څنګه وځو ته نیو مار راځه ابو بکر او ما کې سرویس اچلې یو په دې انتظار انتقاله کړي اجازه ته هجرتو کې نومو په دې فیصلا وشو د غلام عامر ابن صیرا هغه دی چې دا دواله او چې په ځاګه غاریسور د مکینو تقریبا 3 سلور ملکیت وګړو نو کړي سلطان عبد العزيز زمانه کې حیتت المنو سات بندو طرف بندو ځکه هغه تا وقالو تر مسجد به کوره خارې به راړې دا سلطان عبد العزيز جو د فیصل پلا ما یو ردی دا غي او قاضي مورته ميزه غارصورتو دل ما ته ته تلی شي فتازم یو اطمینان نشي چې شرم نه کي مېماس رمزي جوړي وکړه ته ته ذمہ داري خپل شي چې ما ناګډه سره خلار ده په داو همون غلرم نبي غلام ابو بکر غلام ته غارصورتو مدینہ کتب تا دا، شمال تا دا، اگاری صورت جرود یعنی زان پتول، <تصفح> نبی اسلام دشپے بس طرح سمک او حضرت وی زمان بس طرح بانی وصور سمدی، ذکر کہ بس طرح خالیو کافر لگنی سی، نو علی زبا سملا، شیعوی علی صف اللہ تک غوری کنا، نمال کو بس طرح علی شبتے رہا کرے رہا، بل خسوکنو، نمووووووووووووووووووووووووووووووووووو کو یو خبرتون گا، کیا علی خوب بسترین دوشن مر خلیل سوکتا لده کافر مرکو لار دی، او نبی علی اسلام دي نو دا کافر خلیل سوکتا لده ابوباکر ابوباکر ورسرا دے، او نبی علی اسلام روان دے، دي. تیارکی کفار تا پوز کئی، دا سوک برسرا، وی رجلون یحجن السبیل یو سریا دے ما تلار خیی، نمونگای دو علی خوب بسترام لاستو، او کافر او خلیل علی مر خلیل او با کرتا دے نوارا سڑے بادر دے کہ پا بسترم لازتا ہے کہ نوارا بادر دے کہ کافر او خلیل اللہ نوارا سڑے حضرت او با کر روان شو غالی صورتا در کفار کرا در آپ بسترم لازتا ہے کہ نواری کروتا ناغیو داقو علی دی ابو جال صلو خان مقرر کرد نور کافر او نامونہ پده نامونو بانده خلق اشتا منده ترلیوئی او نبی الاسلام پشپکی غاری صور طرح رئی غاری صور داسه ده چه افلیت برا داسه او تل قطع رئی او تنگ ده سر پو مشکل دی پکی نوچه تل قطعی او میز کے افلیت سرنیشی پوزی رئی ما دیوالابینی تا پوز کڑو چیگاری سور تزماتی اینشی کو دی دی دی مائیولی تواسن دوشی اگیتا داغی تل قطع دی پلی بردہ ممائی دیا وی دو طریقی دی یو داری که سر ملکی بودی علاس قطع بودی او خواهی گی علاس قطع پس مکولگی بیزاندہ سے راک کی ادوین داری که شاکی پی قطع بودی ابی اپ شردانو کور دی د نن غار چه له چه له هغه تقریبا دغه د لا سپلن دی 2000 دنګ دی خلوله ما لسره د 500 دی شو نیولا نیولا بر سر تاوت او انې خد دنګ دی نبی رسول الله هغه ته صورت ته الله بیان کړي چته ما په مامولي شي بچره اون کوم تر را لځه و اچولا اجولاږي زرد تر استو جسار را ل پری تهو کئ تن انا غی دل تنه لته کتل لا جالب روان شيوا ابوبکر کا تناسته نو کده شری نه اسیو بر سره ګردی نو پېښ کاری ابوبکر خپل دل لې حضرت توای چې حضرت کوفا فرانا نبی اسلام می رہے گا ما ذن کو بیسنین سالز او دریش پیدری رد غغار کی حضرت ایرکڑی دی آمیر با ماخام دوار اوخی راو نو پائے بے اولشن آغا با پائے اسکن اب یا آمیر اوخی دشپے بوت لے بوبکر کرا دا با خلق و خیال کو جدہ مالک اوخی سرے در جا خرنات جدہ اوخی سرے پائے غیل ہوگی آمیر تی غلط شہید نصابہ تم نو لاږي جسم ولیتي اسمنت اوور برال ابا ته نه لګیر بیا د او یاده چاغه جسم پیغمبر علي ابوبکر حفظه الله نو قا لاږي جسم په حضرت سره بريګ او او حديث کرا دي د غلار مدې مدینه ته جنو د ذریابو موه مینس کې موه نو پدوار نارو غلط مې استو هنيو سره ده کافره ده بني دوان نه کرا دي نبی اسلام موته خریته دوال جرا دي کار او سره ابو بکر اجرت کړه چې مونته ولادت دبرونو نو هغه لار سمره کافر وګر بیمانی نه وکړي لار باغ کا اخرت جوړبني دوال کافر لار باغ فعل سپدي بزو لیکن لیکن هغه بیمانی نه وکړي نو قران لاغه ذکر کوي که تانسو دا اللہ نویرے دی، نویرے گئی پیغمبر ابو یکی واجیو دوڑا او قافر پا ذرگونو باندھے انامون اکرامون اکرئیو لیکن پیغمبر تیسووی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دکرونو لار فخط یا غشار اللہ رو پایت حکنت لاؤ اندر کیا خیال جی پدی نبی علیہ السلام پدی لار اطر نو په اړه باندې چرڅېره هغه مشهور کافر سراقہ ابن مالک ابن یاشم یو کافر دی چې دا غنونه سراقہ د پلانو دی مالک د نيكون می یاشم دی د وسل کسرایږي رول کله چې دا کاوه کولا نو سلطنبا نظرایږي رول دنګ لاسو لولې لاسو لولې سپې ا دې زور ور دغه کله د غرونو منس کوي ما او نبی در اسلام روان دي په کو قصور دي ابوبکر ور فسيره سراقا لري چوکا تن جردا دوتنه سوقوي چروان دي نوې په جنرال جلا کو محمد رسول الله دي ابوبکر دي رسول خان دې نام سراقا کي مفتي نام مته پیدا کړ مجلس کې ناس ته او مجلس ناپازد او قوت د شاته را روانه ځدا خلک کوونی شي ځکه دایبر سره لار شي نو پهنان کې بدایمه شریک شي نو کور ته شاته راځه اخر ته دې زما استیار کا چاته ما چا غوچې ما هغه ځتا نه سې کړې چې دغه دې تیر شو از زم جګردار গ্রেফতার کړه سلو خان باندې وګټو خپل ور ورسلو ور کړه غشې ور کړه تورې ور کړه هغه ولې دین ک اپښاو او دپورنه تیمه څه خبر کو حدیث شریف کې سوراقان کرن نبی عليه السلام ته نيز ديشه بکر رضی الله حضرات سوراقرا ورسه هغه مشهور شوی حضرت ګورما کله چې سوراقان نيز ديشه دا حضرت څرলাইتاه او ګزارې کو جلو خپي وره سخت قدمه فرض دي حدیث شریف دا غدد اس قدمونه زموږ کېږي او خاطرشه اس سوراقه محمد دعا وکا از زمان دعواتا دا چه ده اس نوعا کا حضرت دعو کا او سراقه اص راواتا دا بیارا روان دے او بکر بیارا روان دے را پسی او گورا مور دا بیر منس سراقه لاز اعنو نبیر اسلام او خودرولا و یودر را دے و یودر خواست کوم دا زمان کیدشوی چه تب یودر غالب کیجی نمال او آدنامه راکا چستا صحابہ زمان ملک کے بیثن ہوئی نبی علی اسلام د کجوری گنے داگئی نے پڑچ راوکتا اپا اگر اولی کو پسکار باندے امانن حمدن حبداللہ و رسولہی اراس و راقت ابن مالک ابن جا شم داگ و آغست در عجیب کے واچوں واپاس رای خضورت اس را دیوستا و ایسر آدے و قیمتی شمی راڑا پیغمبر دے او ما داغن آدنامارا اوڑی دا اگر بخام اقا غالب کی گی قومون بیعظل لتارکی گی داغن دل آسا نو ما داغن آدنامارا اوڑی دا کل اچه صحابہ پاغم ملک لاغری انور قومون اگرستارول نو سرقا خیلے دی آگا چوب ما سرق امان د پیغمبر دی نو داغم ملک داغال آقا صحابہ او پیخو دی اگر سرقا مسلمان شہدیث کردی جهادر جمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله د کسرا خزانه فتح کړ نو د کسرا بوغان راوتل لکه متبر سره زمونږ ګوتا اکیل په خوابا بوغان ايتول چاې کې نو د کسرا بوغان کسرا له لاسو چې کله اغارانه د جیمت کې نو سرا قودره حضرت دے کے وہ تقسیم نکے دا زمانی دی. نو حضرت عمرتی تپوسکو ستاوے سنگ دی ریمان تا نبی علیہ السلام زیر را کردے ہو حضرت جو اندے ہو کیف اپکا یا سراقا سنگ بیٹا اے سراقا کلچ پلاس کے باؤگان دک سرا پراتی تب سنگا یا وقتی حضرت عمروی اخا یا نا دا ستاوش پر زائد آگے اللہ اگل اتاشا قرآن زدیر ذکر چې کہ تاسو د قلتنا از ناچاراینا میرے دئی اماد پیغمبر صلیح احسان کرو یاد کہا چی تدبیر کرو پتاثرہ کافرانو زدیر تدبیر کو کہ قید کی تعلی را یا او دیو جنی او یک رجوک یا او دی شریف تدبیر, تدبیر کو دیشتاد مرک الله تدبیر کردے الله اگر تدبیر کو انکو اقل حاجت دې شي په دې دغه ټول نوای وارض مونږه اګرداشي د قرآن مونږه داسې بیان وکړو ان دې بیان پیغمبر مگر چې دې په قرآنو قرآن په ټولو کې آیات کای چې وې لودې الله دوی بیان پیغمبر دشتینه سره طرف نورو نور ومن باندې قرنی دې برنه یار تم نه سمه استداده انکار کړي ددا دن حق وین غړای کاني یا را را منتاب عبدالرناک انہ دے اللہ چا سزا اور کی دیلہ چا تموجودی دے کے انہ دے اللہ چا سزا اور کی حضر استقفار کی دادوا بخاری تاریخ قبیر کی ذکر کردی